Озвучено Книжкова Хмаринка. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. Розділ дев'ятий. Вторгнення Плазуна. Я називала його Плазуном, почала Ліс. Мені шкода, що він мертвий, але те, чим він був, важко назвати іншим словом. Я не знаю, стаючи народжуються люди подібними до Плазунів, але вони якось досягають цього стану, тому не будемо довго міркувати з цього питання. Фредерік Клоусон опинився у Вашингтоні. Він прибув до цього найбільшого у світі зміюшника вивчати юриспруденцію. Вона перервала розповідь і звернулася до чоловіка. «Тед, діти рухаються, ти не даси їм нічне харчування?» «На мені ще пиво, будь ласка». Він передав їй банку пива і подався на кухню розігріти пляшки з дитячою сумішшю. Він залишив двері на кухню відчиненими, щоб було краще чути. І вдарився об них коліном. Це було те, що відбувалося з Тедом настільки часто, що він навряд чи звертав увагу на такі події. Горобці літають знову. Подумав він і потер шрам на лобі однією рукою, а другою він наповнив каструлю теплою водою і поставив її на електропіч. Якби я розумів, що означає ця хрінь. Ми врешті-решт вивудили велику частину цієї інформації з самого Клоусона. Продовжувала ліс. Але в нього перспектива була трохи перекошена, що цілком природно. Тед не дарма любить повторювати, що всі ми герої своїх життів. І як вважав сам Клусон, він був куди ближчим до Босуел, ніж до Плазуна. Але ми змогли отримати про нього більш об'єктивне уявлення, додавши інформацію від людей з Дарвін Прес, де друкувалися романи Теда під ім'ям Старка, а також ті відомості, який мав рік коулі. Хто такий коулі? запитав шериф. Літературний агент, який займався видавничими справами із романами Теда під обома його іменами. А що хотів Клоусон ваш плазун? Грошей. сухо відповіла ліс. На кухні Тед взяв дві пляшки суміші, що тільки наполовину заповнені, вони зберігалися в холодильнику на непередбачені нічні трапези, і поставив їх на водяну лазню. Те, що сказала Ліз, було правильно, але також було неправдою. Клоусон хотів набагато більше, ніж грошей. Ліз, мабуть, прочитала його думки. Він хотів не лише грошей, я навіть не впевнена, що вони були його головною метою. Він також хотів бути людиною, яка прославилася, перше встановивши справжню особистість Джорджа Старка. Це щось на кшталт тих героїв у коміксах, які прагнуть зрештою викрити невловиму людину-павука? «Цілком правильно». Те допустив палець у каструлю, щоб визначити температуру води. Потім притулився до плити, схрестивши руки та слухаючи. Він зауважив, що хоче закурити сигарету. вперше за довгі роки. Тед здригнувся. Лоусон опинявся в дуже багатьох потрібних місцях і в дуже сприятливі моменти продовжувала ліс. Він був не лише студентом-юристом, він ще працював у книгарні на неповній ставці. Він був не просто книготорговцем, а затятим фанатиком романів Джорджа Старка. І, можливо, це був єдиний шанувальник Старка у всій нашій країні, який також прочитав два романи Теда Бомонта. Тед посміхнувся на кухні, не без певної гіркоти, і знову спробував воду в каструлі. «Я думаю, він збирався створити щось на зразок п'єси на основі своїх підозр», – сказала Ліс. Він переходив поступово від думки потішитися, до думки піднестися над усіма іншими двоногими. Якось коли він вирішив, що Старк – це Бомонт, і навпаки, Хлоусон зателефонував до Дарвін Прес. «Видавництво романів Старка. Саме так. Він вийшов на Еллі Голден, редактора романів Старка. Він запитав її прямо в лоба. Будь ласка, скажіть мені, чи є Джорджем Старком насправді письменник Тед Бомонт. Еллі відповіла, що це безглузда ідея. Клоусон тоді запитав про фотографію автора, надруковану на задній стороні обкладинки романів Старка. Він заявив, що хоче отримати адресу людини на зображенні. Еллі відповіла, що не має права роздавати адреси авторів її видавничої фірми. Клоусон сказав, що йому не потрібна адреса Старка. Він хоче отримати адресу людини на фотографії. Та людина позувала замість Старка. Еллі заявила, що це безглузда помилка, що людина на фотографії автор романів, і це Джордж Старк. До всього описаного видавець ніколи й ніде не розкривав той факт, що ім'я Старка лише вигадка, запитав Алан. Він був дуже зацікавлений. Вони підтримували думку, що це реальна жива людина. Отак, Тед наполягав на цьому. Так, подумав тед, витягуючи пляшки з лазні в каструлі і пробуючи їхню температуру своїм зап'ястком. Тед наполягав. Якщо озирнутися в минуле, Тед навіть і не знає, чому він так наполягав. Не тільки не знає, а й не має жодного уявлення про це. Але Тед справді наполягав. Він узяв пляшки у вітальню, щасливо уникнувши шляху зіткнення з кухонним столиком. Він вручив по пляшці кожному з малюків. Вони прийняли їх дуже сонними, але почали смоктати без умовлянь. Тед знову сів. Він слухав ліс і сказав собі, що думка про сигарету була дуже несподіваною, що прийшла з глибин його мозку. Як би там не було, продовжувала ліс, Клоусону хотілося ставити все більше запитань. У нього їх був цілий вагон, я думаю, але Еллі не хотілося брати участі у цій грі. Вона порадила Клоусону зателефонувати Ріку Коулі і переговорити з ним з усіх питань. Клоусон зателефонував і потрапив на Міріам. Це колишня дружина Ріка і також його партнер у справах агенції. Таке поєднання дещо дивне, але вони вживалися зовсім непогано. Лоусон почав її запитувати про те, чи є Джордж Старк вигаданим письменником Тедом Бомонтом. Вона відповіла йому ствердно на це запитання. А також, що її звуть Доллі Медісон, і що вона щойно розлучилася з Джеймсом. Тед повинен розлучитися з Ліз, і тоді вони з Тедом одружаться навесні. Після цього Міріам повісила слухавку, потім вирушила до кабінету Ріка та повідомила про дивне бажання якогось малого з Вашингтона розкрити всі літературні секрети Теда Бомонта. Після цього всі дзвінки Клоусона до агентства Коулі закінчувалися там лише зняттям телефонної слухавки та відбоєм. Ліс відпила необиякий ковток пива. Але він не здавався. Я думаю, що справжнє плазуння так би не поводилося. Він зрозумів, що «дякую, будь ласка, тут не спрацьовуватиме». «А він не подзвонив Теду?» – запитав Алан. «Ні, жодного разу. Ваш номер, напевно, не був включений до телефонних довідників через популярність Теда Боманта. Тед зробив один із своїх невеликих вкладів у цю бесіду. «Ми дійсно не були включені до покайщика телефонних номерів для широкої публіки, Алан. Але місцевий телефонний номер у Ладлоу вказаний у довіднику телефонів викладачів факультету». Цього не можна було уникнути. Я викладач і маю давати поради. Але хлопець так і не підійшов прямо до кінської морди, здивувався шериф. Він увійшов з нами в контакт пізніше, листом, повідомила Ліс. Але це буде забігання наперед. Мені можна продовжити? Так, будь ласка, сказав Пенкборн. Це своєрідно дуже захоплююча історія. Отже, продовжувала Ліс, у нашого плазуна пішло близько трьох тижнів, і, ймовірно, трохи менше п'яти сотень доларів для того, щоб остаточно переконатися у правоті своїх припущень про те, що Тед і Джордж Старк – одне й те саме обличчя. Він почав з перегляду довідника літератури Marketplace, який всі видавці називають просто LMP. Це скорочений перелік імен, адрес та службових телефонів усіх людей, які беруть участь у книжковому бізнесі – письменників, редакторів, видавців, літературних агентів. Використовуючи LMP, а також колонку «Люди», виявив приблизно співдюжини колишніх співробітників «Дарвін Прес», які пішли з видавництва між літом 1986 та літом 1987 року. Один із них був у курсі справи та був готовий поділитися інформацією. Елі Голден майже абсолютно впевнена, що винуватцем тут виявилася секретарка головного бухгалтера видавництва, яка пропрацювала вісім місяців з 1985 по 1986 роки. Еллі називала її Сукою з васара з поганими манерами. Аллан засміявся. Тет також вважає, що це була саме вона, продовжувала ліс. Оскільки на підтвердження загрози шантажу були представлені фотостати надходжень Роялті. Зазвичай ці перерахування зводяться раз на квартал. Для Джорджа Старка. Вони прийшли із контори Роланда Бареца. «Це головний бухгалтер видавництва», – пояснив Тед. Він спостерігав за дітьми, продовжуючи слухати ліс. Вони тепер лежали на спинах, ноги в спальних костюмах тісно притиснулися один до одного, а шийки пляшок спрямовані до стелі. Їхні очі були бездумні і дуже далекі від усього, що тут відбувається. Скоро він знав, вони заснуть разом. Вони все роблять разом, подумав Тед. Діти сплять, а горобці літають. Він знову потер шрам. Ім'я Теда не фігурувало на фотостатах, сказала Ліс. Перерахування роялті іноді переходять у чекову форму, але самі вони не є чеками, а тому ім'я Теда не мало фігурувати в них. Ви зрозуміли мене, сподіваюся. Алан відповідно кивнув головою. Але адреса сказала йому все, що він так прагнув з'ясувати. Він говорив, «Містер Джордж Старк, поштове відділення скринька 1642, Бревер, штат Мен, 04412, Це далеко від Місісіпі, де Старк мав би перебувати. Якщо поглянути на карту штату Мен, то побачиш, що одразу майже за Бревером, трохи південніше, знаходиться Ладлоу, а він знав, що там живе всіма шанований, але не такий вже й відомий письменник. Тед Бомонт, Такий збіг на очевидний». Ні Тед, ні я ніколи особисто з ним не стикалися, але він бачив Теда. Він знав, коли Дарвін Прес розсилає свої зведені чеки по роялті за квартал із тих фотостатів, які він уже отримав. Більшість таких чеків спочатку йде до літературного агента-письменника. Агент зводить їх до купи і надсилає письменнику один чек, у якому віднімає із загальної суми роялті свої комісійні. Але у випадку зі Старком головний бухгалтер посилав ці чеки одразу до поштового відділення Бревера. А «Як щодо комісійних агенту?» – запитав шериф. «Вони підраховувалися в Дарвін Прес і надсилалися Ріку окремим чеком», – відповіла Ліс. Це слугувало ще одним ясним підтвердженням Клоусену правильності його здогадів щодо Джорджа Старка. І після цього Клоусену вже більше не хотілося отримувати непрямих свідчень. Він хотів тепер лише прямих доказів і вигадав, як це зробити. Коли настав термін оформлення чека по роялті, Клоусон приповз сюди. Ночі він проводив у наметовому таборі Holiday Inn, а вдень чергував, підпираючи стіни поштового відділення у Бревері. Те, як Клоусон вклав своє послання в лист на ім'я Теда, дуже скидалося на фільм. Він провів, проте, дуже кропітке розслідування. Якби Старк не з'явився на пошті на четвертий день чергування Тамклоусона, наш детектив мав би згорнути свій намет і поповзти додому. Але я не думаю, що це взагалі могло так закінчитися. Коли природний плазун встромляє у вас свої зуби, він навряд чи повзе добровільно, якщо тільки не буде відкинутий сильним стусаном. «А якщо ви виб'єте йому зуби, – підтвердив Тед, – він помітив, як Шериф повернув до нього голову, піднявши брови і скривився. Погано підібрані слова. Адже хтось щойно вже насправді зробив це з тим плазуном суб'єктом, про якого йдеться зараз мова. І щось ще набагато гірше. У будь-якому випадку ми можемо тільки гадати, як би Клоусон зробив далі. Підсумувала Ліс, і Шериф знову повернувся до неї. У нього пішло не так вже й багато часу на очікування Теда. На третій день очікування на лавці в парку навпроти пошти Плазун побачив Субурбанте Адабомонте, який в'їжджає на одне з місць у зоні паркування біля пошти. Ліс сьорбнула ще пива і струсила піну з верхньої губи. Забравши руку, вона посміхнулася. Тепер перейдемо до найкумеднішої частини оповідання. Це просто пепчарівна, як казав один блакитний у повторному візиті до батька нареченої. Клоусон мав фотокамеру. Портативна, такого розміру, що легко сховаєте її, стиснувши в кулаку. «Коли вам потрібен знімок, ви просто трохи розсовуєте пальці, щоб відкрити об'єктив, і все готово. Все гаразд». Вона посміхнулася, похитавши головою від спогадів. Він заявив у своєму листі до Теда, що роздобув її за каталогом шпигунського обладнання, телефонних жучків для підслуховування Хімічних реактивів для перетворення конвертів з кореспонденцією на прозорий стан, на 10-15 хвилин, портфелів, що саморуйнуються і так далі. Секретний агент X9 Клоусон одним словом. Я думаю, він би роздобув собі і зуб, заповнений ціаністим калієм, як би було дозволено легальний продаж цього делікатесу. Він був цілком у образі, створеному його мерзенною уявою. Якби там не було, він зробив півдюжини чітких і незаперечних фотографій. Не дуже майстерна робота, але ви самі розумієте, ким був цей суб'єкт і чим він займався. Він послав вам копії цих фотографій, спитав Пенкборн. Отак і дещо важливіше. x 9 знову вдарив щосили, погодився Алан. Так, він ударив. Він придбав фотографії і поповз назад у Вашингтон. Ми отримали його лист з вкладеними фотографіями тільки за кілька днів пізніше. Лист був просто чудовим. Він повзав по краю загрози, але не переходив кордону. Він був студентом юриспруденції, сказав Тед. Так погодилася Ліс. Він точно знав, наскільки далеко може заходити. Тед може дати вам це послання, але я можу переказати його. Він почав із того, як він захоплюється обома половинами розділеної свідомості. Це його слова Теда Бомонте. Він прозвітував нам у тому, що саме він з'ясував і яким саме чином. Потім перейшов до справи. Він дуже старанно намагався приховати від нас гачок, але гачок був приготовлений. Він заявив, що сам є піднесеним письменником, але він не має часу для цього заняття. Майже весь час іде на студентські заняття юридичними дисциплінами. Але проблема не лише у цьому. Справжнє його лихо в тому, що він змушений служити в книгарні, інакше йому нема чим платити за навчання і за іншими рахунками. Він заявив, що йому хотілося би показати Теду деякі свої творіння. І якщо Тед вважатиме його таланти вартими уваги, то, можливо, перейшли разом з літературними порадами і невеличку... Пачку банкнот для підтримки самотнього і жебракуватого генія Клоусона. Пачку банкнот для підтримки, повторив збентежений Алан. То це таких тепер називають грамотні шантажисти? Тед відкинув голову і розреготався. Так називав це Клоусон, принаймні. Я думаю, що зможу повторити останній пасаж із листа на пам'ять. Я знаю, що це має при першому читанні здатися вам дуже самовпевненим проханням, написав він. Але я впевнений, що якщо ви вивчите мої твори, ви швидко зрозумієте, що подібне рішення може мати вигоду для нас обох. Тет і я шаленіли з цього приводу, потім сміялися, а потім, я думаю, ми ще довго обурювалися. Так підтвердив Тет. Я не пам'ятаю сміху, але ми обурювалися дуже сильно. Нарешті ми вирішили обговорити все це спокійно. Ми проговорили майже до середини ночі. Ми обидва одразу розкусили зміст листа та фотографій Клоусена, і хоча тет дуже розлютився я досі не дуже розлючений перебив тет, а хлопець мертвий. Добре, раз крики виразки з приводу Старка вже піднялися, тет був майже воскрес. Він і сам хотів викинути Старка за борт, хоча б на якийсь час, оскільки тет уже працював над довгою і серйозною власною книгою, чим він і тепер займається. Вона називається «Золотий собака». Я читала перші дві сотні сторінок, і вони чудові. Набагато краще за пару речей, написаних ним під ім'ям Джорджа Старка. Тому Тед вирішив. «Ми вирішили», – сказав Тед. «Окей. Ми вирішили, що на слід лише благословити за те, що він прискорив події, які почалися і відбувалися без його участі. Єдиним побоюванням Теда було те, що Ріку Коулі – не сподобається ця ідея, тому що Джордж Старк заробляв для агенцій набагато більше грошей, ніж досі вдавалося Теду. Але Коулі навіть зрадів цьому. Насправді ми зможемо забезпечити відмінну рекламу цим кроком, що допоможе у низці сфер. Портфель видань Старка, портфель видань Теда. Усього поки що дві книги, вставив Тед з усмішкою. І нова книга, коли її буде закінчена. «Вибачте мені, але що таке портфель видань?» – запитав Алан. Усміхнувшись, Тед пояснив. «Це ті старі книги, які вже не викладають на найжвавіших місцях у торговельній мережі. Отже, ви вийшли на публіку?» «Так», – сказала Ліс. «Спершу в Ассоціейтед Прес тут у мені та в журналі Publishers Weekly. Потім ця історія потрапила в програму національного радіомовлення. Старк був автором бестселерів – як-не-як, -як. і той факт, що він ніколи реально не існував у цьому світі, дозволяв заповнювати особливо цікавою інформацією останні сторінки палітурок та обкладинок його видань. І нарешті з нами увійшов у контакт журнал «Піпл». Ми отримали ще один лагідно злісний лист від Фредеріка Клоусона, який пояснював нам, яка низька і нечемна наша поведінка. Він, мабуть, вважав, що ми не маємо права обходитися без його участі в наших справах, оскільки він проробив гігантську роботу, а все, що зробив Тед, було написання кількох книжок, після цього він замовк. І слава Богу, що він замовк, сказав Тед. Ні, заперечив шериф хтось змусив його замовкнути, і в цьому велика відмінність. І знову запанувала мовчанка. Вона тривала недовго, але була дуже дуже. Тяжкою.